Tizedik fejezet. tíz néhány napig nem történt semmi, és én már kezdtem reménykedni, hogy nem is fog. Egy délelőtt azonban egilált előttem, a hábamú templomában munkálkodó írnokok vezetője, lobáltó utódja a történetírás mesterségében. Nem emlékeztetett a bölcsöregre, hiszen gyors volt és határozott. Leginkább Láskilihoz tudtam hasonlítani, mert ő is a közepén kezdte a mondani valóját, és meglehetősen hadart. Az éjszaka valaki járt a táblái között. Kárt, zavart nem csinált, de az bizonyos, hogy nem az én embereim közül való volt. Kérlek, Isten Uram, gyere velem, és tekintsd meg! Egil inkább döbbent volt, mint felháborodott, és magamban egyetértettem vele. Az a hosszú...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 Keskenyebbek és hosszabbak, mint az avanai sarut viselő embereké. De éppen ezt vártam. Ők voltak. Pontosabban egy közülük. Mert csak egy pár láb nyomáról árulkodott a por. Tiszteltem a vakmerőségét, de még inkább csodáltam a magabiztosságát.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 Bár amúgy is mérhetetlenül öregnek éreztem magam. Mint most, amikor ezeket az agyaktáblákat írom nektek, kései testvéreim. Tehát felálltam, és megpróbáltam megnyugtatni Egilt. Össze-vissza beszéltem, egyrészt a felindultságtól. Itt járt a város közepén, legközelebb talán fényes rappal desétál a szobámba. Másrészt, mert nem akartam megosztani vele azt, amiről eddig rajtam kívül csak hárman. Talil, Salita és gamátú tudtak. Mert jobb a tudatlanoknak. Viselkedésemmel sikerült elérnem, hogy végül egél láttam a szemén, már nem is annyira az éjszakai látogató, mint inkább az én elme állapotom miatt aggódott. Mégis ezt tartottam jobb megoldásnak.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 akkor nagyjából megfejthették, mi történt. De mi volna, ha most innen, a Vanából, egyszerre rádiójeleket kapnának? Az adóvevőrendszer, amelyet a viking visszarepülésekor nálam hagytak, ép és tökéletesen működik. telepeit alig 30-40 napig használtam, először, amikor a hazafelé tartó vikingel beszéltem, másodszor, amikor az Anteust vártam.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 Automatikája hűségesen ismételte a programot, méghozzá úgy, hogy két óránként oda-vissza végigpásztázta az általam a legalkalmasabbnak ítélt hullámhoz tartományt. A többi már az ő dolgok. A tökéletes látogatóké. Nagyon elégedett voltam.